kisha ndo akasema wa ruba muballagin aw ammi sami'in mtume anasema alayhi salatu wassalam nazzarallahu imra'an amti'a nuru mtu au Allah amti'a nuru mtu ayoteuli kama taja hivo nakira nazzarallahu imra'an Allah amtie nuru mtu Sifa ya huyo mtu samia minna shay'an Amesikia kutoka kitu, kutoka kwetu kitu, kitu chochote samia minna shay'an Amesikia kutoka kwetu kitu, kitu chochote Alipokisikia kile kitu alipoisikia ya yale maneno Aliposikia zile nasaha faballagaha kama sami'aha akaenda kuifikisha akaenda kukifikisha kama alivyo kisikia diwani nyingine imesema natallallahu imra'an sami'a minna maqalatan allah amti nuru mtu ambaye amesikia kutoka kwetu maneno fahafidhaha kisha akayahifadhi yale maneno. Amesikia ujumbe kutoka kwa Mtume Alihi Salatu Wassalam. Amesikia nasaha akazihifadhi. Baada ya kuzihifadhi akaenda kuwafikishia watu wengine. Faballagaha kama sami'aha. Akaenda kuzifikisha akayafikisha yale maneno kama alivyoysikia. Na kama alivyoihifadhi kisha mtu akamaliza akasema farubba muballagh au a min sami'i huenda aliyefikishiwa na huyo akawa ni mwenye uhifadhi zaidi akawa ni mwenye kufahamu zaidi kulike aliyekuwepo mbele yangu aliyekuwa shahidi mbele yangu aliyenisikia nini farubba muballagh au min sami'in huenda yule aliyefikishiwa akawa ni mwenye kufahamu zaidi kuliko yule aliyesikia kutoka kwangu mimi mtume alihi salatu wasalam hadithi hii ni hadithi adhim jidan ya faida ya hadithi hii wana wa wa hadithi kama na kuambia maulama na mashaikh kwamba ndicho chanzo cha ilmu ya musalahul hadith Yaani ukiitafuta elimu ya musalahul hadithi elimu ya fani ya hadithi Imetokamana na asili ya hadithi hii kwa sababu ukiisikiliza hadithi unapata kuna mwalimu na kuna mwanafunzi. lakini pia ukiangalia hadithi hii utakuta kuna mpokezi aliipokea manake amechukua kutoka kwa shekhe halafu vile vile kuna kuzifikisha kuna rawi wal marwi yaani mpokezi na alicho kipokea lakini cha tatu katika hii unakuja kupata pia kwamba kuna kile alichokichukua ambacho akihifadhi kutoka kwa shekhe lake kisha kile kile kilichokusikia amekwenda kukifikisha kama alivyo sikia wa mustalahu alhadith hadithi hii ndiyo chanzo katika sunna inayotegemewa kuonyesha na kuonyesha ushahidi wa kwamba ilmu ya hadithi ilitolewa kwa mtume alayhi salatu wasalam walipokea riwaya kutoka kwa mtume wakaenda kufikishiana watu wengi lakini pia na ya la Muna wetu Subhanahu wa Ta'ala pia ametuambia ya ayuha alladhina amanu injaakum fasiqum binaba'in fatathabatu Enyi wale ambao wameamini akikuijieni mtu muovu na habari zithibitisheni kama tu huyu ni muovu ambaye Tuna mashaka katika hifdh yake tuna mashaka katika uislamu wake tuna mashaka katika kwake kisunna mtu huyu tunaambiwa tudhibitishe riwaya yake au maneno yake Vipi yatakee tuijia ya sisi na maneno ya mtume alaihi salatu wasalam kisha akatuambia mtume kaseme halafu hayo maneno yake tusiyathibitishe aya hii nayo ikatumika katika dalili kubwa inayothibitisha ya kwamba اليم يا حديث صلى الله عليه وسلم اليم انه يحتاج لتفيتي وخبري وتافيتي واستقبيص sio kila takayesema kwamba mtume kasema tunapokea hadithi yake tumekasema tunafanyia kazi hadithi yake la kala washi dinu an nabiy muhammadun akhbar ni'ma almatiyatu lilfata alathar la falra'yu yaleilun walhadithu naharu nahar falaha rubbama salaka al fata subul al huda wash laha anwar shamsu laha anwaru elim ya hadithi ya riwaya za mtume imejengwa katika kupokea taarifa akhbar lazima mapokeeshe pokelewwe watu wachukue kutoka kwake ameyesma amesema nini kisha wale waliopokea wa ende wakawafiki shimu nyingi na hawa nao opokea hawa ndio wanetorwa hadithi wapokeezi wa hadithi lazima wae na sifa zao mahallu shahidi kadikaama sunzo ni pale mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile aliposema nadhara allahum raan sami'a ndani nalo hili kuhifadhi Allahu subhanahu wa ta'ala farqa baina al-khalqi ametofautisha kati ya viumbe kwenye kadhia hii Annasu laysu bi sawa'i watu hawalingani kwenye kuhifadhi hawalingani hata chembe pamoja na kwamba Mtume wetu aleyhi salatu wasallam aitubainishia kunako Makuraishi Hawa quraishi mnawasikia hawa quraishi quraishi Waliyokuwa kipindi hicho yani uwezo wa quraishi mmoja katika kufihadhi ni mkubwa kuliko asiye quraishi yani namna Allah alivyoaumba wa quraishi yani alipu wapa misa Musa kwao yani alipo wazidishia ziada kuliko viumbe wengine aliwapa baraka hii kwa hiyo watu hawako sawa katika kipengele alihi عليه wa والسلام alipanda baada alfajiri kwenye mimbar akazungumza khutbatan tawila khutbandefu anakuja kuteremka hapa ni ad akaswali akaswalisha watu baada ya kuwalishisha watu akapanda tena akazungumza khutbandefu sana mpaka al akashuka tena akaswali kapanda tena upaka magharibi waliyompoke hadithii ya Buhurei anayomulimaa akasema fahafidha minna man manhafidha alihifadhi yale maneno ya mtume kuanzia asubuhi mpaka jioni aliyekuwa na uwezo kuhifadhi miongoni mwetu na yule ambaye hakuwa na uwezo kuhifadhi miongoni mwetu epia kuhifadhi wakachukua sehemu dogo tu yale mazungumzo ya mtume sallallahu wa alayhi wasallam kwa inaonesha wazi ya kwamba watu walingani kulihifadhi na huyu la mubaa hu ana mkono mrefu na kuna, kuna huyo hana mkono mrefu ana kiasi kidogo tu jambo la kuhifadhi ndio siri ya kuichunga dini dini hii la yumqal alaina au lam yunqal ilayna bilqiraati fakat dini yetu hii tunaoisoma leo hii Haija inukuliwa kutoka kwetu au kutoka huko likotoka mpaka kwetu sisi kwa kusoma tu dini yetu ilinukuliwa kwa kuhifadhiwa walimsikia mtume kwenye hija tulal al hija ya ku ya kuaga akiwa kwenye viwanja vya arafa akiwa kwenye viwanja vya Muzdalifa Mina kutuba zote zile mtume leo ni wasura tulioandika tuliofikili kutumi zimeandikwa kwenye vitabu Masahaba sahaba waliweza kumsikia Mtume kwenye kila maneno acha Korani kwenye kila maneno aliyozungumza wakayahifadhi yale maneno wakatuletea vitabu vya Sunna Hivi jeu kutafakari hadithi za Mtume jumla yake zipo ngapi Yaani yale maneno ya Mtume hadithi zote zile ambazo Mtume kazungumza zinafika ngapi Jeu kutafakari Imam peke yake Imamul Bukhari peke yake kuna kitabu chake Sayyid Bukhari. Yaani ukikusanya hadithi ambazo amezipokea mara mbili, amezibudia mara tatu kwenye milango tofauti tofauti ni hadithi 1400. Takriban hadithi na. na huyo huyo Imam Bukhari kuna hadithi nyingi hazijui. Zisipo kwenye vitabu vingine kwenye sahih muslim utazikuta na huyo huyo sahih muslim kuna hadithi ambazo wajezipokea kwa hiyo ile conclusion nzima wanasema hadithi za mtume sallallahu wa alayhi wasallam zilisohifadhiwa matnan zinafika takriban hadithi 1040 1040 na ala khilaf baina alilm na, na li tofauti liyo baina alachubu ukivichukua vitabu vya hadithi ambao vimehifadhi maneno ya Mtume عليه الصلاه والسلام utazikuta vina vigawanyo vingi sana ambavyo huwezi kuamini ya kwamba haya yote ni maneno aliyohifadhiwa ya Mtume عليه الصلاه والسلام kuna vitabu vinaitwa sahih sahih Bukhari sahih Muslim sahih Ibn Hibban al-Qawli اذا vitabu sahiha inakusanya hadithi sahihi kuna vitabu vinaitwa sunani Mo takriban viko tisa lakini mashuhuri viko 6. Mashuhuri viko sita lakini asili viko tisa vitabu vya sunani Wa kiongo wa sunan Nabii Daudi. Kuna sunan al-Tirmidhi. Sunan Na mingineo. Kula vitabu vinaitwa masanid. al -masanibe. Musa Muhsanabi ya'la. Mustadhlih Ahmad na singinezo katika masani. chungu mzima. kuna vitabu vinaitwa musannafati al-musannaf musannaf bi Shaybah musannafa bi Bakar ma vitabu musannafati mengi na vinginevyo katika vitabu yote hivi na vinginevyo vimetokana na au chimbuko la haya maneno ya Mtume rubba muballagin au nadharallahu ra'sami minna maqalatan fa hafidhaha kuna watu katika umma huu walitoa wa juhudi ya kuhifadhi tumesema jambo la kuhifadhi ndilo limetupukulia sisi dini yetu yule ambaye hata na kuhifadhi akasema yale elimu yake ni ya kusoma tu ya kutazama na kuondoka anaangalia anaondoka anasikiliza anaondoka anachokisikia ajue ya kwamba huwa kinaondoka na kupotea na kuruka aliyekisikia akakihifadhi akakifanyia muraja akakfanya muraja aka kichwani kinakaa kuliko aliyesikia ndio yule ambaye ameihifadhi kisha baada ya kuhifadhi akakikariri kile akakirudia licho kifadhi, kufanya muraja kufanya muraja basi kila chicho kuhifadhi kinakaa zaidi kuliko kile yule ambaye kisikia mara ya kwanza akajiaminisha na kielewa na kifahamu kwa hiyo ni moja katika ya nguzo kujibebe hii dini yetu anayekimbia hizbi anakimbia sehemu kubwa sana ya kujeba dini yake alimamu shafii rahimahullah anasema ilmi ilmu ma'i ay ma kuntu elimu yangu niko nayo popote nitakapokua wala kuntu fi suqi na launi takwa katika soko kana alilmu ma'i bas ilmun takwa naye bali wengine wakasema hata nikiwa chooni elimu yangu mimi niko nayo na ndiyo maana wale wengine wanasema idha mata'alima atakapofariki elimu atakap atakapofariki pu, ataka wala wachuo ni fi nafih ilmu kathir inakuwa imezikwa elimu nyingi akifo mwanae wachuo nikaenda mkamfukia pale tupia mchanga ndani nikaondoka zenu mule ndani mimi fukia elimu nyingi sana Kuyo mtu wambia, kwa hiyo mtume alipowaambia maneno haya kwamba Allah amtie nuru uso wake mtu ambaye amesikia kutoka kutoka kwetu, kwetu kitu na baada ya kukusikia akakifikisha kama alivyo kihifadhi atalibu talibu au la yastaghniya mtafuta elimu bwana hawezi akijiepusha na kuhifadhi hata sikuona ukiona unalikimbia jambo la kuhifadhi hifadhi bado wewe ya mtafuta elimu kwa kuhifadha kwa sababu jambo la kuhifadhi Ndiyo njia ya salafus sale kwa watu walio tangulia kama ulama as-salaf jeu yao yaa kubwa ni kuhifadhi wahi ya tariqu as-salaf وهي طريق السلف الاعلام وهي اولى بالاهتمام وهو طريق سلف الاعلام لا تسبيا اخي للارجاس والتتبع مناهج الاسلاف وهي طريق وهي اولى بالاهتمام دي نيه موازن طريق سلف الاعلام ushie salaf wale watu aalam wakubwa wenye elimu la tushiya ukhyali arjafi usiegemeze sikio lako usilikaribishe sikio lako ewe wanafunzi ndugu yangu kwa watu ambao ni murjifun walitatubia mnaheji al-aslafi watu ambao wanakutaka kukutoa katika njia hifu sio usiwape sikio anakwambia unajichosha tu kazi yako ni kuhifadhi tu kuhifadhi tu usiziegemeze usisigi usi usikaririshe masikio yao kwao waif watimaniha salaf Abu Huraira amekuwa mashuhuri mbele ya wenzake kwa sababu ya ifa Abu Bakr As-Siddiq radhiallahu anhu amekuwa ni alim min ulama'i sahaba huwa shaykhuhum nimu na wachuo ni mkubwa kutoka wachuo wa maswahaba na ndiye sheikh wa maswahaba كان يحفظ العلم الكثير alikuwa mehifadhi elimu nyingi sana sema tu Abubakar as-Siddiqi Allah kumjalia kusomesha wakati wala hakuwa mwenye fatwa nyingi sana na hata ukiangalia katika mustadim imam Ahmad ukienda ukafungua pale mustad Abu Bakar hadithi zake ni chache sana hadithi za Abu Bakar ni chache sana lakini wao wenyewe maswahaba wanaakili ما حكونا مالي يكون اعلمنا بسنه صلى الله عليه وسلم من يسبون ولهوا من كتب وسنن مثله كما ابو بكر الصديق رضي الله عنه حكوه تنكسمشا ايف لكن يكون علم كبار علم <accessory> الهه <عارض> <عارض> <pissed todos> <me> uh na si kwenye vitabu elimu ni kifuani si kwenye vitabu haya ni kama vile sisi shahadati tu kwamba labda wanasahau na rejea kule na tunashawaikuelezea hapa moja katika njia za kumsaidia mtu kuhifadhi Qurani kuhifadhi sunna kuhifadhi ilmu moja katika hiyo njia tulizungumzie ni kaulike tukatarari hiyo moja kukusaidia kuhifadhi likikariri ulichokihifadhi kukirejea rejea na nakumbuka tulisema idadi ya mwisho ya kurejea ni ngapi Sabini Mara sabini ile ile tu ma dhalla sahibi kumwa maghawa hivyo ما ظل صاحبكم مغاوى 2 ما ظل صاحبكم مغاوى 3 ما ظل صاحبكم مغاوى 4 ما صاحبكم مغاوى mpaka marasabini na hiyo ni marachache sana ana alaqal maramii kichindu kiwango kizuri kabisa ukaridi yeye aya maramii maramii maramii maramii wanasema alijaribu hii njia ya kukaridi kitu kwa mtu huyu hata umuamshi kwa miaka 20 mbele ukimgusia tu alichokisoma basi na kikupungu kwa sababu tushawambia hifadhi ziko za aina mbili kuna hifadhi ya muda na kuna hifadhi ya nini ya kudumu ya milele ukisema unaifadhi dakika 5 ngaliza hiyo ni hifadhi ya kudumu ya muda tu umesema madhalla sahibukum maghawa madhalla endelea ni hifdhi ya muda na utaendelea kuhifadhi mpaka unakufa kila baada ya mwaka ukafika tu ya tena ni ya muda hauja hifadhi ya kudumu Hifzi ya kudumu maana yake ni kwamba ukiwa niani ya miaka yako sitini, hamsini kilo ulichokisoma ukiwa na miaka 20 ukikisoma kidogo tu hata kimekuja kimesha kuja moja kwa moja ukikigusa tu hivi unakisikia tayari kimekuja tnyiwe mwanzo mpaka mwisho hifzi ndiyo imenuku dini الامام الحافظ الحكم رحمه الله الله لمزوق شيء لمزوق وزن كبير sana kuivali okay imam ahmad ibn ammari na imam al-auza'i haoti hawa ni watu wa jbali kuzungumza hivi hawa watu ni hataari kubwa sana hafidhul hakim amehafadhi qur'ani ndani ya kuanzia asbuim pakasa ngapi anaifadhi juzu moja baada ya ishana salicha watu juzuu yani hifadhi imefikia balaagha ya juu hifadhi imefikia kiwango cha juu mno na bila kukosea alimamu ahmedi hafiza alfa alfa hadithi ameifadhi hadithi milioni alipomsikia Imam al-Auza'i anasema kwamba Imam Ahmad amehafadha hadithi binuni moja mtoto alimuuliza hilo imamu auzai kaifa arafta thali umejuaje baba yangu kwamba amehafadha hadithi binuni moja Kala kasima li muzakarati ma'ahu kwa sababu ya kufanya naye muzakara mara, mara kwa mara muraja mara kwa mara wakifanya muraja anajua hii mwamba huyu hadithi ya 1600 hadithi 1030 ya 1040 anajua tu kama huyu anahifadhi hadithi hiyo Kwa sababu ya kufanya naye mudhakara wanafunzi hatutaki vitu na jambo la kuhifadhi vichwa kweli vigumu kweli kuna mambo mengi sijazoea sijafanyaje lakini jizoe she kuhifadhi kichwa chako pambana nacho hivyo hivyo moyo wako pambana nao hizo hizo utakataa lakini uazimishi utakataa hizo hizo mnajua kwa nini imam Aibn al-Imam Abu al-Fadli Ibn al Hajar al-Asqalani kwa nini aitwa Ibn Hajar Yoko naitwa Ibn Hajar mtoto wa ni kwa ayitua, sababu naye pia alikuwa naona hifdh ni nguvu sana kwenye maisha yake Aliona hifadhi ni ngumu mno kwenye maisha yake. Kusoma kuifali, kusoma kuhifadhi. Akaenda kwenye shimo, akaenda kwenye kisima, akaikuta wanovu wakivuta ile kamba ya kuchoa maji hali. Inarudi, Inavutu ile kamba, inarudi. Inavutwa, inarudi. Ile kamba akitazama kwenye ile lile eneo linapopita ile kamba imetoboa jiwe. Kamba imetoboa jiwe akiitazama kamba ni kitu chepesi sana rafiki tazama jiwe jiwe ni ngumu kweli lakini kamba imeweza kufanyaje kutoboa njia ya jiwe pale kwa maana jiwe na ugumu wake kupitishiwa kamba mara kwa mara juu pale jiwe yenyewe limesalenda limekubali lipasuliwe bimana kuna kitu ambacho ni kigumu mara kwa mara ukirudia rudia mara kwa mara ile engo na kutoboa ule lile jbali tayari hata unapoona wewe ni mzito kwenye kuhifadhi wewe fanya muraja mara mia 150 mia mia wewe rejea tu ile ngome ambayo imetanda kwenye akili yako ile itapasuka tu na Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kuhifadhi utatamani kila kitu wewe ukihifadhi ndomana alimamu shafi رحمه الله imenukuliwa kwamba mhamshafi alikuwa akisoma ukurasa mmoja ukurasa na anaziba mhamshafi akisoma kitabu kwenye kurasa mbili hivi ya kushoto huko anaifunika anasoma ya kulia kwa nini kwa sababu yake ilikuwa ishafikia kiasi kwamba ikiwa tafunua hivi macho yake ya kati inaangalia upande wa kulia yakaona sehemu ya kichoto pia naifadhili kwa alikuwa na ziba wahanu major kama ulama mtu anatuambia allah autie nuru Usu wa mtu ambaye amesikia Kutuksisi kitu akakihifadhi je wewe hautaji kuwa ni katika watu ambao yunadharu alaihimulujuh wanaotiliwa nuru siku ya kiyama nyuso zao unataki kwa hivyo bila shaka hakuna utasema hakai siku ya kiyama watahitajia nuru nuru za wudhu nuru ya ail watahitajia kama walivyosema watu wa motoni walipokuwa wenzao wanapita kwenye shirath mnawaambiaje unthuruna eh naqatabis min nurikum qil rji'u wara'akum fal tamisoo nuran tutomtuna mwambia watu wa peponi pale unapita nisrad na nisrad ni giza basi makufari wale walio kwa ya watu na mwambia umthuruna tusubirieni sisi naqatabis min nurikum tuchukue na tuchume kutoka na nuru zenu nyinyi waumini mna nuru mna, mna ngara hivi waumini nawaambia iqila ruji'u waraa Rudini duniani huko faltamisu nuran maana ni waraako linaweza iko na maana ya baada waraa inaweza iko maana ya mbele waraa ina inaweza iko na maana ya nyuma kwa hapa naambia fal farqil arjiu wara'akum naik dunia faltamisu no pana nuru ni hapa na miongoni mwanjia za mtu kupata nuru ni kuhifadhi kile ambacho amekisikia katika elimu ni kutoa juhudi ukihifadhi kile ambacho amekisikia katika elimu ukibakia we kazi yako ni kusikia sikia tu wengi katika watu wamesikia wengi katika watu wamesikia na hakuna mtu ambaye amefikia uimamu na hakuna mwalimu wa chuoni alifika daraja la mwalimu wa chuoni hakuna muhaddith alifikia daraja la la lamu, Biduni bidu dihifzi kinyume na kuhifadha وجلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذب اذ قال وهو الحافظ الهمام فاحفظ فكن حافظا اماما الامام الرحبي اللي كتابه شكه الرحبيه شفرائض قال يسمع يا ولدي فاحفظ فكن حافظا اماما كلا اللي يكون حافظ kila ambaye ni imam basi amebeba jukumu la kuhifadha lazima uhifadha kwa hiyo ukitaka wewe kila za diraya wa riwayah bali ni ile matni ya hadithi na isnadi zake swali so, hili liko gumu sana kwa Sheikh Al-Albani kwa hakika lakini kiutafiti inasemekana kwamba Al-Albani amefata karibani hadithi za matni na na isnadi zake karibani hadithi ya 60 hadithi ya 60 hizo ni mazungumzo ya watu wa Sheikh Al-Bani rahimahullah. Na ni tafitia mwanachoniga ni babae. Hakuna hifadhi. Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ndo leo ukisikia mfuko ulibeba kila kitu Ibn Taymiyyah. Mfuko uliobeba kila kitu Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, na Ibn Taymiyyah namjua wewe yule ibn uthaymin yala msikiasikia tu basi una unaishishia ibn uthaymin ibn uthaymin hakuna hakuna mnao shughooni mbaya hajaifanya shikhshulaman ruhi mshintitu nani tafuta kwamba alikuwa tu imamu kila ukijiona tu nzito kuhifadhi unasubiria si mpaka uambiwe ufanyaje tayari ushaingia kwenye mtihani ustadhi lakini tuti kwamba utaratibu wake ina inajia zake ina muda wake muda gani unataka uhifadhi muda gani usihifadhi hadi tulifikia hapa mpaka tukazungumza vyakula, kula tulizungumza mpaka vitu vinavyovitumia wa magharibi sinafomsaidia mtu kuhifadhi tukazungumza hapa vyakula ambazo mtu akivila hivyo akivependelea mara Vina shifu dhi kwa mara qawwi dhaakirata finati ya nguvu hifudhi yake tunazungumza narudia tu katika mlango ya kwamba huu mlango hautakiwi kukwepwa usiukimbie watu wengi unapenda madrasa madrasa hizi kwa kawaida si nina nini kwa sababu hakuna ehetemamu ya kuhifadhi hakuna ukitaka kuhifadhi hifadhi kitao ndio kijana anamalizo sana hui alimwita sijui mtawas jamia anarudi hapa na waona watu wote wajinga Ote chizi tu hamna roti tumepanda ndege basi tumekaa mbele ya mashehe na nini basi lakini ukimuuliza tu Masala mamoja katika rahbia hebu yafafanue beti 29 nimesemaje ilmu noshauriko na jamii ilmu ya faraid muulize tukajujii umuulize tukenye iraq ya mfitu iraq ya usyuti mlango wa hadith dhaifu unasemaje hajui sasa hiyo sana wewe mtawasuta jamii asijua nini sitakusaidia nini kuile hifadhi nayo ila hitaji utaratibu na inahitaji nguvu na inahitaji maelekezo mazuri nshia moja mwana irudia hapa tu ni takrar fakarril uluma si kariri elimu miaka ya nyuma kariri rudia rudia rudia hiyo ndo elimu iko hivyo wanafunzi wamekuwa ni wazito sana akimwambia kuhifadhi anaona umempa kazi moja kubwa sana yeye asomi kama gazeti baba ba, ba, ba, ba, ka, ainda kaambia watu nisoma nisoma nisoma nisoma nisoma nisoma nisoma nisoma nisoma nisoma ashfaida faadi hadi kitabu yote hivi ni faida gani ndio maana watu wa Mauritania katika utaratibu wao wa Hawa kusomeshana hawakusomeshi fani mbili wakati mmoja hata ufanye hata upige bakora wa kusomeshi Yaani mwanafunzi asomeshwe mbili kwa wakati mmoja hawaruhusi. ifadhi ifanye Qur'an. Quran marisa, kitu chochote. Wewe ni Qur'ani tu. Mwalimu akija pale darasani na tu siri za Qur'ani, mambo ya Qur'ani, aya zilizokujirejea, kufanana, aya zenye ni Qur'ani tu. pili lugha. Usomeshwe nyingine yoyote kwa sababu wao wa raka dunia wanasema wa fitaradu fili wa fitaradu fil ulum man'a jaa ifta'u aman stabaqa lam yakhruja wa fitaradu fil ulum al man'a jaa kwenye kuambatanisha elimu mbili wakati mmoja hapo ndipo kizizi kinakuja cha kuiputa kuipata elimu kinakuja hapo hapo moja ya njia ambazo zinampelekia mtu azuilike kupata elimu ni pale fitaradu fil ulum kwani ni shale miwili ikiachiwa kwa pamoja iende ikampigi mnyama haitoweza, wala haitoweza kumfikia le mnyama lazima mmoja urudi mgenendo uweni. Ha, haito kutoka kwa nguvu zote lakini banzingire yetu ya huku sisi ni na wao kwenye upande wa ku kwenye sisi tunapenda kido kidogo kidogo tu si mdogo dogo tu. na nyingi katika elimu zetu sisizo za kuhifadha chache sana tu za wa talaba al-ilmi isrifuhi manan an chotaka kurudia kutu sisi kule kuhimizana tutueni juhudi, tutueni nguvu katika kuihifadhi ilmu ilmu hii tuitajia leo nana, ina tuitajia baada ya miaka 20 mbele miaka 50 mbele Wakina kila ibn taimi washakufa wa kila ibn al-qayyim washakufa al-zahabi washakufa ibn kathira chakufa siinan ashafariki kesho wakina kina Ibn Uthaymin mtakuwa ni yeye tutakuwa ni sisi Wakina Albani tutakuwa ni sisi lakini tutakuwa ni sisi kwa kuhifadhi kama umfadhi hautoi juhudi haufanjochote katika kulinda ilmu wewe